Bangun, bangun, waktu malam. Menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta indah untuk diri kita dan seluruh Kita telah menangis sedar kepada Allah subhanahu wa taala. Kita hendak salat sangat penting. Jadi kita hendak membuat kejedah dengan sungguh-sungguh. Isteri masih jumpa manusia? Dari malam hari kita kena bangun, berani kepada Allah Subhanahu Wataala. Alikan aib mata kita daripada Allah, minta hidayah daripada Allah Subhanahu Wataala untuk diri kita dan seluruh umat. Semoga Allah terima kita semua. Kandi kita dengan manusia, Letihkan diri kita dengan manusia, jumpa manusia, dawah mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan mujahadah, dengan sapaya. Dan di malam hari kita letihkan diri kita berdiri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menangis daripada Allah Subhanahu Wa Taala, merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tarik rahmat Allah untuk manusia, minta hidayah untuk diri kita dan seluruh manusia. inginkan kebaikan, keselamatan kesejahteraan untuk seluruh manusia untuk semua manusia sejagat. dan dalam hati kita kena ada inginkan kebaikan untuk semua manusia dan kita doakan kebaikan untuk semua manusia <tuh> mula minta yang siapa-siapa yang tak uzur duduk dalam, dalam cara tahiyat tashahud kita nak doa sekarang walasobe bayang sebelum doa bayaga nahmaduhu wa sallallahu alal rasulil karim tuan-tuan yang mulia segala puji hari ini kat-katlah dengar bahawa kita kena belajar agama kita kena amalkan agama kita kena ambil agama dalam kehidupan kita boleh kita lakukan demikian Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan kepada kita kebahagiaan, kejayaan, kemuliaan, kesejahteraan dunia dan akhirat. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah letakkan kejayaan, kebaikan dunia dan akhirat di, di dalam agama. Siapa yang ada agama maka dia ada segala-galanya, siapa yang tidak ada agama maka dia dia kehilangan segala-galanya. Dan agama ini akan akhiri kita dengan usaha untuk dapatkan menunaikan kita buat usaha hari siang dan malam yang kita buat penghormatan kerana apa? Kerana dalam hati kita ada cinta, ada dunia, ada harga dunia, ada nilai dunia Maka kita sanggup bersusah payah dan berusaha untuk dapatkan dunia Tapi dalam hati kita ada sangat kurang harga agama, nilai agama, kepentingan agama Maka kita tak sedia untuk bersusah payah dan berusaha untuk agama Kita rasa berat untuk berusaha agama Kita rasa susah untuk untuk agama Sebagai kita semua tahu ag agama lah yang asal, yang paling penting. Agama bukanlah asal benar. Agama yang akan agama yang akan datang dan berlalu benar, akan hilang hening sementara saja. Dan uh, kematian sejak yang kita usah langkah kita terhadap kematian. Kematian tidak datang, tak akan lama, orang seminit dan tak akan lama orang pun seminit. Dunia tidak ada nilai sedikit. Insya Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada sedikit pun. Kalau Insya Allah Subhanahu Wa Taala ada nilai agama e, sebes sebesar sebesar katak, kepanjangan. Allah ta'ala tidak akan bagi, tak lama. tak akan bagi air, orang pun sedikit. Banyak mana kita dapat kumpulkan, kita boleh kumpulkan, banyak mana kita ada bangunan, kita boleh ada Tetapi ini hanya akan berguna pada bagaimana kita hidup atau bumi Bagaimana kita kelihatan bumi ini Bila mata kita tutup dan mati, maka segala-galanya kita akan tinggalkan selama-lamanya Tidak ada satu benda Rasul akan sama dengan kita. Allah ya kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di depan kita akan bahawa akan berjaya dunia dan kita akan berjaya. Dengan kita amalkan anda asalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala khabar kita akan menjadi. Dengan kita mengamalkan cara hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khabar kita. Ya. Siapa yang mabtakan purba ni yang mengalwarkan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjalikan kehidupan yang mirip dengan purba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ia ya, dan kamu ni kita dengar tadi, sehingga hari ini sama tiga hari kita dihormati ni apa yang kita dengar ialah tentang pentingnya agama, pentingnya kita amalkan belajar agama, amalkan agama bawa agama dalam kehidupan kita. Kerana dalam agama lah, terletaknya kejayaan, kebahagiaan, kemuliaan bagi kita semua di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu Wataala takkan kebaikan dunia dan akhirat segala kebaikan dunia dan akhirat dalam mengamalkan agama. Siapa yang amalkan agama dalam kehidupan dia, maka dia akan berjaya di dunia dan di akhirat buat selama-lamanya. siapa yang tidak amalkan agama dalam kehidupan dia, maka dia akan gagal di dunia dan di akhirat buat selama-lamanya. Jadi agama ini akan datang dengan usaha, dengan susah payah dan mujahadah, pengorbanan. Hari ini kita sanggup, kita buat usaha, kita sanggup susah payah buat pengorbanan untuk dapatkan dunia Kerana apa? dalam hati kita ada kepentingan dunia Ada harga dunia, ada nilai dunia Maka kita sanggup susah payah, kita pasanggup buat, ha? bermuja ada berkorbasian dan malah untuk hasilkan dunia Akan Tetapi kerana dalam hati kita tidak ada harga agama, tidak kurang nilai agama, kepentingan agama dalam hati manusia hari ini Alam hati kita semua hari ini Maka kita rasa susah nak buat usaha agama Rasa malas, rasa susah, rasa berat Untuk buat pengorbanan untuk agama Allah Subhanahu SWT Untuk buat usaha untuk datangkan agama dalam kehidupan kita kita sedangkan, kita semua tahu bahawa kita dunia dan kehidupan sementara Hidupan yang tidak kekal Hidupan yang, yang yang sementara Segala apa yang kita ada di dunia Satu hari kita akan tinggalkan Walaupun banyak mana pun harta kita kat dunia Besar mana rumah kita kat dunia Banyak mana pun tanah yang kita ada kat dunia Banyak mana pun ringgit yang kita ada di dunia ini semuanya kita akan, semuanya kita akan tinggalkan Selain mana mata kita berkelip Kita duduk atas muka bumi ini Kita boleh gunakan nikmat-nikmat tersebut akan tetapi bila sahaja kita mati maka kita akan tinggalkan segala-galanya Tidak ada satu pun benda-benda dunia yang akan ikut kita ke dalam kepada ke kehidupan akhirat Semua tidak akan bersama dengan kita, kita akan tinggalkan segala-galanya Tetapi akan bersama kita, dengan kita dalam kehidupan akhirat adalah iman dan amal kita, agama kita Yang mana kita di dunia ini, kita tak beratah Allah, kita amalkan peratah amalan-amalan agama kita amal sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam amalan-amalan inilah dia tu mulia kita ikut kita ke akhirat yang akan bersama-sama kita dalam kubur yang akan bersama-sama kita di padang masyar yang akan bantu kita di akhirat nanti tu tu mulia setiap zamannya satu orang jadikan siripan yang ni percaya agama ikut perintah Allah ikut ahkam Allah Subhanahu wa taala setiap satu orang tu mencorakkan hidupnya mencorak kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia warbahkan kehidupan ini dengan warbahkan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dia jadikan kehidupan Semirik yang mungkin Sehampir yang mungkin Yang Nabi kira Nabi SAW Setiap tingkat langkah Itu tak akan Bergerak dirinya Untuk cara Nabi SAW Maka inilah Yang akan menjadi Asbab kejayaan Menjadi di akhirat Setiap daripada kita Akan hadir harapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita akan berdiri Daripada Allah Akan dihisap Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Kita akan ditanya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita akan Apa kamu telah Buat di dunia dalam Apa kamu telah Bawa untuk kalau dalam kehidupan dunia ini dulu kita ada kehidupan agama, kita amalkan agama. Kita ada kejustupan semalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan kita di Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala akan memberi kebaikan, kemuliaan, ke kedudukan yang tinggi dengan amal di akhirat nanti. Kalau kita di dunia ni Kita berpikir Hanya untuk kumpulkan dunia Untuk kemewahan dunia Untuk hasilkan ke kemuliaan dunia Maka di akhirat kita, kita akan Menanggung kesan Buruk daripada usaha kita tadi Dan kita akan mendapat kerugian dan menyesal Di akhirat nanti dan semua amali ini kena ada ikhlas Dan ikhlas ni Haji Allah yang ya akan buat keputusan Sama ada kita ikhlas atau tidak Di dunia ni setiap orang bukan Dia ikhlas, dia satu orang muhlis Dia buat amalan dan ikhlas Tapi sama ada ikhlas atau tidak wakalah sendiri di akhirat nanti Kala Allah Subhanahu wa taala memutuskan di akhirat nanti bahwa orang yang telah waktu dia berjalan dalam kehidupannya Allah Subhanahu wa di akhirat nanti bahwa ya untuk orang yang Allah yang dia berbuat wahai muklisin Allah Subhanahu wa taala akhirat nanti bahwa orang yang Allah yang dia berbuat ya berbuat alaihim kahtatu jadi berada kegerakan keruh yang amat besar semoga Allah kujaga kita semua <tuh> Ya. Shall kiamat dan madana Allah satu hari dan satu hari kita semua setiap daripada kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala setiap daripada kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang segala kelakuan kita amalan kita apa yang kita kerjakan di dunia dahulu Allah akan tanya kita apa yang kamu buat maka kepada apa yang kamu telah lakukan semua kamu nyatakan dahulu diri percaya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala galas seorang manusia semasa dia, dia, dia di dunia ini dia usah ke depan akhirat dia dalam hati dia ada jazbah untuk cari untuk Maka akan kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala dan ia melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala menjalani kehidupan yang nikmat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di akhirat nanti Allah dia akan mendapat anugerah yang sangat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dia akan terjebak oleh Allah di kasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan mendapat kedudukan yang, yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Agak tapi yang mana dia semasa dihidup di dunia ini? Dia hanya fikir tentang dunia dia menjadikan dunia sebagai maksud dia untuk mendapatkan kehinaan dunia kemewahan dunia kedudukan dunia kemuliaan dunia itu hanya diantikut pada usia dia maka dia akan mendapat yang sangat besar dan dia akan mengandung atau mengandung akibat yang buruk daripada usaha yang dilakukan di dunia dan untuk penerima setiap amal disyaratkan ikhlas mulia. ada ikhlas dan setiap baru lah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. dan ikhlasnya satu perkara yang Allah akan buat keputusan di akhirat nanti sama ada seorang itu ibu khlis satu orang ada ikhlas ataupun tidak di dunia ini setiap orang boleh buat dakwah dia boleh dakwah, dia satu orang ikhlas Ibu amalan islah semata-mata kerana Allah Tapi tuan-tuan mula, yang kau buat sama ada kita ikhlas atau tidak Hanya Allah SWT yang buat Buat, buat kekudusan di akhirat nanti Jika seorang itu Allah SWT Buat, buat kekudusan bahawa dia satu yang mukhlis Dia telah membuat ikhlas semata Kerana Allah maka dia telah dapat ke ke ke Kejalanan sangat-sangat besar maksudnya tercap, Dia telah dapat mencapai maksudnya Akan tetapi jika seorang itu Dia Diputuskan oleh ya Allah SWT Dia bukan seorang yang mukhlis, bukan satu yang ikhlas Maka dia akan berada dengan kerugian Sangat-sangat besar تو کو کا جن اللہ ہر سال میں موسم دین امر میں دے اچھے دین کی جینے میں جو اللہ کے راضی قرار جو یہ اہمیت ہے ہر فرد کی امت تو جو ذمہ داری ہے ایک satu tanggung sebagai hamba Allah tanggung sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam उन Allah को अपने अंदर पेना करना है आज हमारे वक dalam kehidupan kita Dan बव segala sifat-sifat Yang दि कना Allah dalam kehidupan kita को अपने अंदर पेना करना है ये कोई सिफात सिफात नहीं बकनया उन तो ले बव dalam कीदां नति के अपने भाइयों को अपने ईमान वाले भाइयों को dan tanggungjawab kita sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita kena usaha atas semua orang Islam atas setiap umat Usaha atas setiap umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tobat mereka pada Allah Dan tanggungjawab kita untuk berusaha dan di tangan Allah Subhanahu Wataala Allah Subhanahu Taala sekali-kali tidak akan sia-siakan usaha sesiapa husain kita, kita menangis berayu pada Allah Subhanahu wa taala Allah tidak akan tolak permintaan mana-mana hambanya -mana <tuh> dan ya untuk kita mesti ada rekod kita bertanggungjawab tanggungjawab satu tanggungjawab sebagai hamba Allah yang kedua tanggungjawab sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan untuk kita kita bawa setiap perintah Allah dalam kehidupan kita kita kena dah segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita kena bersifat dengan segala sifat-sifat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala segala amal-amal dan sifat-sifat yang telah dimuzakarakan yang telah diterangkan pada, pada kita dalam bayang selama 3 hari di sini bukan hanya untuk dibayangkan kita perlu usaha bagaimana amal-amal ini sifat-sifat ini dapat datang dalam diri kita semua. Dan yang kedua tanggungjawab kita sebagai umat Nabi SAW alaihi kita kedua bertanggungjawab, kita bertanggungjawab untuk buat usaha terbaik umat. Ada seluruh dunia medan usaha ini tuan-tuan mulia, usaha individu umatlah medan usaha kita tuan-tuan mulia. mulia, bagaimana terbawa mereka pada amal yang sama, pada sifat yang sama, kepada ketaatan pada perintah Allah, Pada cara hidup Nabi SAW alaihi wasallam. Inilah tanggungjawab dan kerja kita tuan-tuan mulia. Jangan tanggungjawab kita buat usaha, buat usaha habis-habisan buat usaha mati-matian, setakat mana kita mampu kita buat usaha dan kita merayu kepada Allah SWT, menangis kepada Allah SWT, kita minta kepada Allah SWT, sebab Allah terima usaha, kita menjadikan sebabnya yang akan berjuda adalah Allah SWT Allah dia akan siasikan usaha sesiapa pun, siapa yang bermujadah dia buat usaha, pasti Allah akan terima Allah akan siasikan usaha sesiapa dan Allah SWT dia akan tolak permintaan mana-mana hamba dia, pasti Allah SWT akan terima permintaan setiap hamba dia. Jadi, kalau mahu berusaha, mahu berusaha untuk Allah Taala, nafsu korinlah, mahu untuk tujuan mahu berusaha, maka Allah Taala itu akan memberikan pahala yang besar. Jadi, kalau anda berusaha, Allah Taala akan memberikan pahala yang besar. Jadi, kalau anda berusaha, Allah Taala akan memberikan pahala yang besar. Jadi, kalau anda berusaha, Allah Taala akan memberikan pahala yang besar. Mereka-mereka berkuali dengan Allah SWT Semoga Allah terima Melaikah semua Semasa keluar Usaha jangan siasakan mas... masa Setiap minit, setiap saat sangat berharga Setiap amalan sangat-sangat bernilai Jadi, yang terutama bila kita lakukan amal tersebut di jalan Allah Ganjaran yang berlipat kali ganda Ya Allah, kita buat usaha di kalangan manusia Panangis kepada Allah SWT Semoga Ya Allah guna kelahiran Ya Allah pada seluruh manusia Ya Allah akan terima lah umat ini untuk Buat usaha sungguh-sungguh kita balik kita buat usaha tempatan dengan perterusan dan istiqamah Dalam usaha tempatan kita Usaha ini bukanlah usaha Untuk 4 bulan, 4 lagi Usaha seluruh hidup kita Untuk hudupkan Kita kena buat usaha ini Dan mati dan kita buat usaha ini kita, Allah semua akan bangkitkan kita Bersama Nabi Nabi dan orang-orang yang salih InsyaAllah samaa jangan yang sekali-kali kita betul buat usaha ini sehingga kita ditolak oleh Allah Taala di pinggirkan oleh Allah Subhanahu wa taala Jadi kata semoga tuan-tuan yang tak kuat Janganlah Allah SWT Yang terima Quran ni tuan-tuan Yang terguna masa tuan-tuan dengan sebaik mungkin Semasa berada jalan Allah SWT Jangan sia-siakan masa Walaupun seminit Walaupun saat Dan jangan tuan tinggalkan mana-mana amat Sempurna ke setiap amat Kena setiap amal ni sangat berharga Sangat bernilai, setiap saat dan minit Semasa berjalan Allah sangat bernilai, sangat berharga Terutama amal yang dibuat Dari jalan Allah SWT Ganjaran um, yang akan dilipat gandakan oleh Allah SWT Jadi di siang hari kita berusaha usaha atas manusia, di malam hari Kita bangun menangis kepada Allah SWT Doa minta hidayah daripada Allah Untuk diri kita dan seluruh umat Dan doa sebagai Allah terima diri kita dan umat Untuk kerja mulia dan kita, bila kita balik ke kampung Kita kena istiqamah dalam kerja tempatan Berterusan, maksud usaha Kita bukanlah untuk buat usaha 4 bulan 40 hari sahaja, bahkan usaha Untuk kita buat seluruh untuk kita Berterusan, sampai kita mati Dan kalau kita berterusan Buat usaha ini Berterusan dengan istiqamah dalam usaha ini dalam Allah. Buat usaha terbatas sampai kita mati Maka insyaAllah kita akan dibangkitkan Di mahsyam nanti bersama Nabi-nabi, sahabat-sahabat dan orang-orang yang saleh. Tetapi kalau kita tidak hargai usaha ini Kita tinggalkan usaha Kita tidak menghargai usaha Allah Yang besar yang Allah mengibatkan kita Maka di dikuatkan Allah SWT akan pinggirkan kita Tolak kita daripada usaha ini Semoga Allah penyihara kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ingin minta kemuliaan Penerimaan kepada Allah SWT Dan minta keredaan Allah SWT Kalau kita diterima oleh Allah Kalau kita diterima oleh Allah Kita akan beruntung Kalau kita tidak diterima oleh Allah Kita akan berada dalam kurnia yang sangat besar Allah SWT Allah <tuh> telah kasih kubul oh saya, jadi Allah telah kasih kubul Penerimaan dari Allah sangat sangat penting. Jadi kita kena minta nih Allah, tabuliah. Penerimaan dari sebagai kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita kena minta kerjaan Allah supaya Allah rendah pada kita. Kalau kita Allah terima usaha kita, maka kita sangat sangat beruntung dalamnya. Kalau tidak kita akan berada beradalah kerugian sangat besar atau kita orang nak dan kita tambahkan niqtar ataupun kadar doa doa ini kita tahu doa diminta semasa doa Allah minta subhanahu wa taala akan diterima oleh Allah sebagaimana Allah terima doa Nabi pada akhir malam, engkau kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima pada doa pada hamba-hambanya. Bertawakal yang menunggu doa permintaan daripada hamba-hambanya. Adakah siapa yang ingin meminta beberapa aku untuk aku tunaikan permintaannya? Adakah siapa yang ingin memohon kasihan daripada aku supaya tidak mengabulkan? sayyidul darwaza Allah Subhanahu bukakan pintu rahmat taubat sampai di Kasihan kepada dia Sehingga orang yang tak nak bagi pun Bagi juga pada sikit sebanyak Jadi kita kita minta dengan Allah SWT Macam tu tuan-tuan mula -tuan, Kita minta sunuh-sunuh Minta dengan sunuh-sunuh Sehinggalah kasihan pada kita Kita kena merayu pada Allah puji Allah SWT Sebagaimana kita minta apa benda, benda dunia hari ini awak oh, kita dapat ganteng kan kita minta daripada mouse benda-benda keinginan keinginan dunia kita, kita kita minta dengan Allah dengan sungguh-sungguh sehingga sungguh Allah Subhanahu taala kasihan tengok kita belas tengok kita dan Allah bagi apa kita minta sayang Allah taala Allah taala Maksudnya, ay Allah dalam kata siapa yang ceritahubeh, siapa yang mungtahubeh, maksudnya, orang yang kosong itu fokus dengan sih begitu, sih tiada rasa, sih tidak ada bercita-cita, sih tidak ada rasa, sih tidak ada rasa, sih tidak ada rasa, sih tidak ada rasa, sih tidak ada rasa, sih tidak ada rasa, sih tidak ada rasa, sih tidak ada hannij raajin allah tala samne aisam bhabe prokash kori to allah talao diye deben allah tala karo choker jibota choker pani ke kabul korenen tar dua ke kabul korenen tar lah jata da ratta kule man mahe nurul karim poro kita dengar sekarang minta kena penuh hina diri kita perlu dia perlu usaha berhajat